Jó reggelt! Sziasztok, srácok! Megjöttünk! Jó reggelt! Fú, de... pirítós van, kedreggel van. Tele vagy azt élettel jelenti. azonnal. Ó, így 9 Kilenckor, de jó neked! Mint az állat. Hát most hirtelen felébresztett az hogy felnyújtam a házat. Juhá. Úgyhogy minden nagyon jó. Jó reggelt mindenkinek! Nagyon jó szatti mindenkinek! Igen. Levágta az intró végét. Háááá. Jó reggelt! Sziasztok! Hát, hogyha pirítós van egy... Egy nagyon érdekes dolog, amit így elkezdeném a reggel. Megjelent az első okos kenyerpirít. Szerintem nem az első. Okos. Ami okos? Ami okos. okos. Ja, szia Tence, a te is nézel? most láttam, hogy írtál nekem. Ö... Na, és mitől okos? Attól okos, hogy... Megmondja, hogy kész a pirítós. Az, az, az attól még-még nem okos. érintő ja. képernyős persze Természetesen, terveződik. persze. Mire raknál érintő ha nem egy sütőre? És be tudod állítani azt, hogy milyen árnyalatban legyen barna. Tehát, hogy a fokozatosan, hogy te mennyire Tehát, szállod. hogy ez már ilyen big brain dolog, hogy nem csak annyi, hogy beállítod, hogy hány percig süsse, hanem valamilyen, íze izé, ilyen, ilyen szín... Nem igen, tudom, szenzor, igen. nézi, hogy igen. milyen színű a pirítósod. Igen. Az igen. És, uh, Ilyet vennünk kell a pirítósba. A másik, 90 ezer forint. Ez a, Ilyet ez nem a... kell vennünk a pirítósba. 90 ezer forint ez a kis gépezet, és um, azt is be tudod állítani, hogy mennyire ropogjon. Tehát azt is meg tudod csinálni, hogy ne legyen annyira megsütve, Aha. de ropogjon. Future. Hmm. Külkemény future. Tehát, hogy így... De ez mi egy kis, kis fogik kianalóról, hogy ez a pirítós is megkostolgatja megkóstolgatja neked, hogy ropog-e már eléggé? Van egy ilyen kis egér beleszerelve, tudod, magába a pirítós gérben, és akkor így rágrágja a kis egér. a két kinyeret raksz bele, de csak az egyiket kapod vissza. A másikat ugye elhasználják ilyen A másik, amit még azért tud ez a kis gép, az az, hogy nem csak kenyérszeretet tud, hanem be tudod optimalizálni, hogy például bégel vagy... Vagy, uh -huh. vagy akármi mást bele tudsz tenni, és akkor azt megpirítani. Aha. Mondjuk azért a két literes üdítő, de ne bele, azt nem fogja. De, <tos> hogy már így... <tos> nem, ez nagyon szar. Ö, de ez akkor igazából nem is egy kenyérpirító, hanem ez csak egy rendes, ilyen kis, kis asztali sütő valami, nem? Igen, és akkor az évirintő képernyőn ki tudod választani a színek alapján, hogy pontosan milyen színű legyen a pirítós. Uh -huh. Hát figyelj! Mi, mi más, ha nem a kenyérpirító ilyen asztali sütő? Nekünk ez a régi NDK-s van, amit használunk. De az mennyire jó? Sőt, várjál, ugye... Az most... annyira jó tehát annyira jó működik, hogy is saját magát. Is. <gül> Igen is. Igen. De nagyon jó melegszenügy De amúgy tudod, hogy van a... Most azt mondjuk, hogy meleg szendvics sütő. Aha. Két dolog jut eszedbe van, az, az összecsukós, meg tényleg az, ami felülről vannak a uh -huh. fűtőszálak, és úgy süti a Neked melyik a szendvics sütő? Hát nekem az, a az, az ndk berakod, és felülről süti és mennyivel finom szendőcsöket tudsz úgy csinálni, mint ezra lecsukóssal. Azzal is lehet, lehet jó. Más, más feeling, mert például a, a, a fölülről sütőssel nehezebben tudod összehozni azt, hogy a, a sajt az ilyen jó, ilyen mállós legyen, de az Málós. azt így húzod és akkor hát minek hívod azt? Nyulkásnak. Nyulkásnak? A sokkal jobb, mint a máló. Nyulkás. A nyulkás meleg szendvics. Igen, ő, ugye Ugye itt azt tudod elérni, hogy míg az összecsukósba, ott belül megolvadnak a dolgok, de nem éred el azt a nagyon fontos dolgot, hogy megtuduljon rajta a sajt. Igen, ugye ez úgy persze, ez nem arra van. Mert ez ugye úgy történik, Ajaj. hogy a, a, a, a, a, a, mind, minden pirulásnak az az oka, hogy kicsapódik a fehérre. Ugye uh -huh. 40 fok fölött az ember azért nagyon veszélyes, hogy lázas, mert kicsapódik a fehér és az nagyon-nagyon rossz. Uh -huh. Abban meg lehet halni. És az ilyen... Uh, a... Nem állszatok bele a kenyérkörítóba? Ne, sütőbe se. <gül> és a, a, a lényeg az, hogy ugye a sajtban a kis kicsapódik a fehéri és az pirul meg a tetején. És ezek olyan ízanyagok jönnek létre, Aha. ami abban a becsukósba soha nem tudnak, Úgyhogy milyen érdekes, hogy például amit mondta ez a régi orosz, ami körülbelül egy éves áramot megesz, de attól meg... Jól jó, jól működik. Na, na nekem is csak annyi a bajom vele, hogy olyannyira jól működik, hogy elolvasztja a saját lábait, és Ugye. most ilyen, ilyen el van dőlve. De szerintem mindenkinek, akinek volt olyan, az egyik oldal felé már dől. De tök jó, mert legalább fűttened, akkor nem kell, bekapcsolod -e. Ez így, igaz, Ez így, igaz. Ennyi aztán egy napig nem kell a pirítani. A legtöbb ilyen sütős dologgal így van, hogy így belövöd aztán utána 80 fokon a lakásba. Legalább. Egyébként, amikor mondtad, hogy okos pirítós sütő, nekem az egyik, első gondolatom az az volt, hogy ugye tudod, vannak ezek a pirítós sütők, amivel mintát lehet sütni a, a pirítós. A nyilván mindenki ismeri, Darth Vader, meg, meg South Park, meg mit tudom én, World of Warcraft. Miért, miért ne pont az? De várjál, World of Warcraftból mit? szimbólum szimbólumot. Ja, aztán egy ork. Vagy, vagy egy Alliance szimbólum. Ja, oké. Okay. Na, de hogy arra gondoltam, hogy izé, hogy ilyen, ilyen nyomtató gyakorlatilag, és akármit rá tud nyomni, amit, amit rátöltesz. Hogy valahogy úgy vannak benne megoldva a fűtőszálak, hogy nem is szálak vannak, hanem, mit tudom én, ilyen fűtő... pixelek, nem tudom. Fűtőpixel? Hát, hát, hogy úgy jöjjön ki, hogy leessen akármit. Értem. Hát, tolni. De ez tök és akkor egy mennyire jó, hogy a reggeli híreket ír rá, hogy azért repiritós rá. tud? Akkor ez legyen ja. ki, de akkor ez létsz, ha elomás hmm. nézel minket, létsz a Tesla új ö, ö, cikkja, ez a, ez a pirítós legyen, ami ami A pirítós. Tesla pirítós. És akkor lehet, éve nap amúgy, hogy zébe napelemmel. Azt tudtad amúgy, hogy az a Tesla-nak a, tesla a logója, most megvan előtte? Igen, a kis az T. Igen. Ö, ö. Igen csak Látod? Az egy hüvely. Bizony, bizony, nem. de, de ö, mert hogy a, a születést akartál kezdeni. Ó, gyermekeim. Mondani, és a, ha megnézitek tényleg a Ó, terszlát, gyermekeim. Ez úgy van kialakítva, hogy ez rendesen az egy. Az egy hüvely. Az egy hüvely. És lehet az, én azt hittem, hogy valami izé excalibor, vagy, vagy nem tudom, villanypózna stilizálma. Nem, amúgy ez egy nagyon jól követte ezt a dolgot, mert azt szokták mondani az ilyen nagy céguruk, hogy a logónak mesélnie kell egy Tehát nem az, hogy logója aztán csá, hanem, hogy attól működik egy lógó nagyon jól. Vannak van egy sztori, ugye... Egy... Akkor, akkor nem tudom, nem kis fekete gyerekek a, a lítiumium bányába. Igen. A kongóba. Aj. De vagyok, nyilván nem lep meg a teszt, mert azt tudod, hogy hogy nevezték el az autóikat. Ugye először volt az es. Utána lett volna az E, amiből három lett, utána lett az X. De még az autó. az y De a gyerekei. Ja, hát a gyereke a én a robot nevű. X, ezer, mit tudom, X2 egyike. Igen, egyébként annak a fordításról, ami tök egyszerű, csak tudod, ilyen idiótán leír. Igen. nem tudom, hogy egyet ezt anyakönyvezni, mondjuk Amerikában mindent anyakönyvezhetnek. Most már van Magyarországon aladinnél. Miért ne lenne? találkoztál sem formát aladinna. Még nem, de nyilván fogok. Idővel. Most már? Csak átom? idő kérdése. Na mindig jössz nekem az ilyen izé, ilyen storika, hogy te tudtad-e, hogy. Na, te tudtad-e. Tudtad -e, hogy a műszempilla honnan jött? Az ilyen nagy műszempilla. Mi az eredete? Halványlag, gőzöm, és vagy mi az eredete a nagy szempillának? Na, hát kérlek szépen, ha jól tudom, és Londonból eredeteszteti. Az, ide, de, ide. Még mielőtt azért elmondom, Ja, bocsánat. Egy következni, tehát hogy szerintem az, hogy egyetlen, hogy mérlet, az Aha. a női eség kiemelése, Aha. a szempilla. Mm, igen. A szempilla ugye az, az egy női dolog. Igen. És hogy ez minél nagyobb, akkor annál női Ó, Jó, jó. Nem. Jó. Nem. Té... Oh, annyira téved. De vicces. Szóval mindenki megteheti tétjeit a csendben, hogy honnan van a műszempilla. Ö, na, úgy tudom, hogy Londonban ezt a Az ottani ö, örömasszonyok ö, kezdték el használni, és, ö, és, és úgy hívták régen, hogy Cam Umbrella. Igen. Tehát Gecia ondú esernyő, igen, pókorrekten. Oh, Köszönöm. Tehát az volt a funkciója, hogy amikor... Ö, Értem, amikor jó, mindenki érti. Amikor a fontos dolog történik, akkor ne folyon a szemébe. Tehát ez egy ilyen, ilyen protektív gír igazából. Ne! Mekkora! Ez olyan, mint hogy el kell, hogyha izé jársz az építkezésen, akkor a sárga izét föl kell venned. Sárga sapkát. Jó, és akkor a rúzs. Hát az az, hogy és akkor az a tekintetet, ezt mindenki ismeri. Tehát, hogy ez egy ilyen protektor dolog. És akkor így... Mm -hmm. Jó, de hát azt gondolom, azért nem így ment, hogy elmentek a, a drogériába, és akkor ott vettek műszempillát. Tehát akkor ezt valahogy elegel kellett indulni. Hmm. Mi lehetett hát az első? Egy két ilyen seprű tudod? Ha valami olyasmi lehet, hogy izé... <sínt> Nem nyél, hanem a feje. <sínt> Igen, nem, Jön nyelek így a világba. Na, de hát ebből ondó esernyő. Ondó esernyő. Szóval, Tehát ha a... meglátsz valakit nagy műszer akkor pontosan bocsánat. Amúgy, pontosan amúgy reggel olvastam, és pont ekkora ilyenekkel jelent meg előttem kellemen Anna. Uh -huh. Hogy ő akar lenni az orosz vakcinának a nagykövete. Cú, Nekem csak egy kérdés. Nagyon bonyolult most pálézébe kerül a hírekbe. <gül> egy kérdésem lenne. És hogy? Tehát az, hogy oké, okay, te akarsz lenni. Hogy? Mert ugye, azt tudjuk, hogy pár évvel ezelőtt kellene Anna azt csinált, hogy voltak itthon a, a, a választások. Igen. És azt mondta, hogyha XY arra a pártra szavaz aki, nem mondott semmit, csak hogy menjenek kell szavazni, és aki lefényképezi a szavazati lapját, és elküldi neki, a sok-sok ember közül kiválaszt egyet, akivel ingyen. Ah. Megosztja a test örömeit. Nem gondolom, akkor ez valami ilyesmi lesz a vakcinánál is, hogy hogy, hmm. hogy ki lefényképezi, hogy éppen oltják, az beküldés és akkor kelemen annát megkapja egy estére. Nem tudom, ez nem, nem vagyok benne kelemen Annának a magánéletében, de szerintem ez egy ilyen jól működő dolog lehet, hogy küldjétek el, és akkor lapozgatja a képeket. És... Hmm. Itt van az éppen aktuális élettársam. Mondjuk ő. Nyert. Jó, nyilván, amúgy. Vissza... Meg nem hiszem, hogy ezt útólag izé... vissza a sztorihoz. A... Visszakövetik. A... Jön a közjegyző, hogy vagy... milyen Én volt a sorsolás. És tényleg ilyen rendes, ami sorsoló programmal. Itt igen. A következő adát. száma 17-e? De erre nem ne, ne, 18 legalább. De nem így egyből, a lottó sorsolás után. megvan a lottó, és akkor most ilyen Keremen annak. Igen, a, a Joker számok pedig, és Keremen annak. Jaj. Na igen, és amikor volt nem. ez a választás... Apáriak vagyunk, igen. Akkor, uh, ...akkor kiválasztotta az illetőt, aki Aha. ezt megnyerte. És uh, az illetőben nem ment el, mert hogy felesége van. Ez mekkora égé. De te akkor, küldöd akkor miért küldöd el? meg miért küldöd el? Vagy annyira jól sikerült a szavazás, hogy amiatt lett feleség a következő pár napban. Összeházasodtak, és már úgy voltak, hogy a fele vijel. Milyen szívás. Ez így van, tehát tényleg. Jaj, ez elképzelem az meg az ilyen magyar red neket, ahogy így ül Hát a Kelemen Anna, és akkor én elküldöm neki, és akkor az, hogy kihúztak, megy a pücsába, Béla, nem nézte sehova, agyon ütlek. Jó, várj, rendben akkor nem megyek vagy, vagy, Vagy ez nem is lett kiválasztva senki, csak ezt így, így, így hozták le, hogy lehet. Megmenekült lehet. Az illető medikában nem Kelemen lehet, lehet, hogy megvolt az eset, csak nem akarták felvállalni. Lehet, hogy kihúzott valamilyen iszét, ilyen, ilyen gyurcsagy peredszet, hogy nem tudom. Ilyen te kismert csáót. Sikonyúcsak. Nem. Második János pár, Pápa, így op. Sajnos nem tudott eljönni, akit kiválasztottunk. A pápa meg itt kapogat, hogy. Itt vagyok. Anna. Anna. Itt vagyok. Mint a. Tudod, penny, penny. De a, a másik kérdésem ezzel kapcsolatban az, az hogy. Oké, okay, hogy azt nagyjából, hogy akkor hogyan az a beszéltük, de ö, nem bírom valahogy egész egyszerűen ne haragudj, és ne haragudjatok, de vagy nem nézem ki kellem annából, hogy nekem elő tudná azt támasztani biológiai, mint egészségügyi szempontból, hogy az orosz az miért jó. Tehát lehet, hogy nekem itt odaül, oda és, hmm. és milyen szöveget mondhat el, vagy mivel tud engem meggyőzni kellemen annál, hogy én az orosz vakcinát adja adassam be. Tehát, hogy így de, tehát oké, hogy ő akar lenni a nagykövet. Oké, hogy nagy, mellei vannak, meg ö, milyen szája, meg mit tudom én, Aha. de ez még nem elég nekem, hogy ez meggyőző. Lehet, hogy az emberek nagy részét ez már meggyőzte. Lehet. Ezzel. De azért nekem azért ki amit tudományos ér, hogy oké, Annácska, akkor mondd el, hogy miért. Ez te vagy, de hát a legtöbb embernek nem. Úgy ebből a szempontból lehet, hogy működőképes dolog, hogy hát ha kelemen Anna azt mondja. Érdekes é, dolog mondjuk talán nem. Szerencsére, abból még nem vagyunk olyan sokan. Ha a youtuberek mondanák, akkor az lehet, hogy több embert megfognak, mint azt, hogy a Kelemen Kelemen Még a youtubereknek talán nem kéne bevállalni ilyen Kelemen annak. De nem, mert az a, ez a baj, hogy oké, hogy elmondja egy youtuber, Aha. de az meg, nekem még mindig nem, nem uh -huh. jön át. Tehát, Hány, hogy... Remélem is. Tehát, hogy... tehát, hogyha ott ül mellette egy olyan ember, akiről állítom, hogy oké, ezt tudja, és úgy csinálnak mm -hmm. egy, egy videót, akkor azt mondom, hogy ez így a helyét. De most se egy vicces, se egy kelem, nem fogja tudni nekem elmagyarázni, hogy miért Na Ne, hát ez nyilván egy, nem tudom, egy orvos, egy orvosnak elhinném, aki, tehát hogy nem úgy jött, hogy Ivan vagyok, <gül> doktor Ivan, jöttem, jöttem hozni Sputnik, Sputnik nagyon jó. Tehát, lehet, hogy nem ez lenne az, ami meggyőzne. De ráképzeltem egy hogy arra ilyen... van szükségem. Na hát, Va, olvastam, hogy a. a melyik az Astra zenek az én? Az az Oxfordi. Az, az Oxfordi. Igen. Arról olvastam, hogy nem annyira jól, szuperább Dél-Amerikából. Hát? Valami nem. ilyesmit olvastam róla. Lehet, hogy nem igaz, tehát, hogy ezt ne vegyétek készpéznek, de mintha azt olvastam volna, hogy, hogy a többivel ellentétben talán nem annyira véd a további mutáció. Nem. Nem mondom akkor. Nem, nem ez úgy van. Valamivel képben vagyok. Milyen Ó, hát Jó, hát nem popkultúra, úgyhogy jó vagyunk. <gül> Tehát ez úgy van, hogy ugye az az angol és egy skandináv Igen. együttműködés, és a, egy dél-amerikai, nem is amerikai szerintem dél-amerikai, hanem egy afrikai mutációtól nem én. Aha. Tehát, hogy ugye az a baj ezekkel a kis... Na most megint én mondom, aki is szintén nem jó szakember, de azért ezek a víruskák olyanok, hogy mindenképp szeretnek túlélni. Aha. És nagyon ügyesen megoldják azt, azt, hogy hogyan azt most nem szeretnék tényleg belemenni, de a lényeg az, hogy... Nem ő, akarunk itt szakmázni. Tényleg, de hogy mindig megoldást találnak, és egy kicsit úgy tudják ezt megoldani, egy kicsit változnak ezek ja. a kis bacillusok. Nem, az egy más, a vírusok. Vírusok. És ö, ezek a mutációk a végén aztán immunis válnak attól a... Válhatnak, ja, Hát azért olvastam, hogy az angol mutáció terjed Floridában. Ez hogy jutott el? Hát, hát úgy, ha nem utazhat. Úgy, hogy... Hát úgy valószínűleg úgy, hogy utazhat, mert amerikai szarnak bele mindenbe. Tehát most olvastam, hogy valami republikánus szenátus, szenátor halt meg most koronavírusba, mert szart bele az egészbe úgy, hogy egyébként a csávónak tüdőrákja volt. Tehát, hogy így nem a legélesebb van. Jól fogalmaztál valóban, Igen. tényleg ez, ez, ez érdekes Hát a, Amerika az a szar bele a dolgokba. Ezt azért mondta nagyon jól, mert nem bírom ki Mit? a Marilyn manson Ja, Marilyn Manson, ah, olyan szomorú. Vagy hát... Tehát, hogy ez is egy olyan, olyan, olyan, olyan furcsa volt ez nekem, mert azért... Nekem a legelső emlékem vele kapcsolatban az, hogy 7-6 évesen uh -huh. a, az MTV, még a külföldi. Igen. Nem ö, a királyi TV, nem, hanem a MTV, MTV. MTV. Music, television, itt zenét már nem játsznak szerintem 15 éve. szüleim elmentek otthonról, és a Bátyám volt otthon, ő to tovább fennmaradhatott, ugye. És az MTV-t nézte. És, és nézte, nézte, és... És egy Marilyn Manson élő, konc élő koncert volt, én meg nem tudtam aludni, vajon miért, Igen, uh -huh. gyönyörű hangtól, és bementem a tesómhoz, hogy megnézzem, hogy mit néz, és így, és így ledöbbentem. Tehát, uh -huh. hogy így úgy kezdődött a koncert, hogy egy Bibliát felgyújtott. Aha. Tehát ez nem verte ki a Jó, folytatódott a koncert, ahol a dobos, a gitáros szó szerint egymásnak estek szexuálisan értem, Aha. tehát hogy így fogták, a lepippantották egymást koncert közben, nem, vert, nem verte ki a biztosítékot, jó. Aztán teltek múltak az évek, és azért nem fogta vissza magát a, Igen? az úri ember és most az egyik volt barátnője, Igen? az meg előállt, hogy őt bántalmazta. Aha. Tehát, hogy láttátok azt az ember? Tehát, hogy kilepődik meg? Ez azért, hát figyelj, azért az előadó művészség, meg a, a, a, a privátban szaralak vagyok, az így teljesen megfér egymás mellett. De aki ennyire elvetemült, és ennyire nem ismer korlátokat, azt szerinted az életbe fölveszi a kis ingét a garbóval. Figyelj, és... nekem az egyik, az egyik emlékem így Michael Jacksonnal, Marilyn menzonnal kapcsolatban, így a zenéjén kívül, az az, hogy emlékszem, hogy volt egy ilyen nagyon híres interjúja az MTV-n talán, ahol ö, megkérdezték tőle, hogy volt valamilyen ilyen iskolai lövöldözés talán, és, ö, és talán a, a lövöldözőnek a, a kelléktárában a, a, a videójáték az ilyesmik mellett voltak Mary limenzon számok, és kikérték, hogy hogy akkor most mi a fasz, tehát mit, és mit mondanál a gyereknek, és mondta, mit kérdezne a gyerektől, és, vagy hogy mit mondaná neki, és akkor ő mondott valami olyasmit, ami tökre szimpatikus volt, hogy ő, hogy, ő, hogy ő nem mondaná neki semmit, hanem meghallgatná. Igen. Mert hogy nyilván az volt a problémája a gyereknek, hogy valami problémája volt, amit soha senki nem mondott meg, és hogy ezt valakinek meg kellett volna hallgatni. És nekem ez, a, ez a, a, az ilyen emlékem Marilyn Mansonnal kapcsolatban... Hogy őt sem hallgatta meg senki, azért ilyen. Nem, csak hogy egyébként egy ilyen decent dude tűnt, Ja azon értem. kívül, hogy, hogy milyen előadó művész. Tehát hogy... Tehát, nem nyilván nem meg. vagyok benne a zenéi kultúrában, de mit tudom, a Slayer vagy a Korn vagy akárki, akik ilyen... metától. Ebben igazad van. Meg, meg beszestik az arcukat és, és démonok lesznek, és a meg keresztények hírnak miattuk. Tehát hogy a, a legtöbb az ilyen teljesen konszolidált ilyen családapa, meg mit Értem, tudom tehát ez úgy van, mint a Star Wars, hogy... Oké, oké, jó, de azért ezt már nem hiszem el. Tehát, igen, hogy, igen. Hint egy egész, ő... el akarta adni magát. Nem, olyannyira. Tehát Leonardo DiCaprio-ra nem gondolom, hogy iszonyatosan rasszista azért, mert a dsangóban ez ilyen niggerezik. Világos, én ezt értem, amit mondasz, de azért a közéletben nagyon sok botránya volt. Uh -huh. Merili a ilyen például az, hogy például élve meg egy embert, meg ilyesmi, tehát, hogy tényleg... Jó, egy... de a gyerekbe tehát... tehát az, az emberbe bele. Tehát, hogy hagyta? Tehát, hogy ő beleegyezett? Hát gondolom... Mert nyilván itt ez a probléma. állatok, tehát, hogy ezek, de teljesen elvetem őt. azért Marilyn menzon nal aki össze jönni, az egy kicsit, mint a kőpapirolló. Igen. Tehát, hogy... hogy nagyjából tudod, hogy mit fog a másik választani. Piss. mi is van? Kő, papirolló, gyíkszpok. De amúgy, De, big bank de a. amúgy azt tudod, hogy a... Az milyen, érde, milyen unalmas lehetett ez a kőpapirollo az őskorban? mert Mindig csak kő, kő, kő. <gül> Na, uh, <gül> uh, erős volt. Na mindegy, tehát, hogy tényleg azért nagyjából, aki össze akar vele jönni, vagy összejön... Hú, Kami, a, a kamu, amivel vádolják, az ex-felesége is minatkozott, hét éve együtt voltak, és elmondta, hogy el sem tudná volna képzelni, hogy ilyet tesz. El tudom képzelni, Én, ezért nem akartam volna felhozni, mert majd kiderül, hogy mi lesz vele. És e, de jó, de ez milyen érdekes. De nem, tehát nem lehetetlen, hogy, hogy egyébként ilyen is jó fej, vagy olyan és amúgy is fasz tehát, Ugye, én, én, én, én egy kicsit azt gondolom, hogy ezért az igazság az ilyen arany középút. Én nem hiszem azt, hogy ő egy szent lenne. Még tehát... senki kis szent, de tehát azért a szentség és a, az asszonyt verek, meg erőszakolok között, azért van egy. És ez egy, egy, egy nagyon érdekes különség. dolog, mert nagyon sok, nagyon veszélyes ez híres ember. Van. És Aha. híres ember lévén azért Jó, sok nő körül. Nem, nem már mi mit akarok kihozni ebből. Ja. Tehát, hogy sok nő körül, és az a baj, hogy azért a hírességek is hát szeretnek szaporodni. Tehát, mm -hmm. hogy meg ennek ez a... a tör... Szeretik élvezni, a test adta öröveket. Igen, ezt jól fogalmaztad meg. És mennyire durva, hogy viszont abban is százszázikig biztos, hogy vannak olyan nők, akik ezt kihasználják, mm -hmm. és Mit tudom én, így megfogja a kezét, és akkor én már bántalmazó vagyok, és akkor az fel tudja fújni, mert egy hírességgel történt. Uh -huh. Még lehet, hogy valami bizonyítéka is van, uh -huh. egy kép, hogy vele ma, és innétől kezdve milliókra tudják perelni ezeket a hírességeket, úgyhogy ők semmit nem tette. Hát igen, de az emberhörd eset ebből a szempontból igen ilyen kirívó dolog volt. Nem is tudom, mi volt Végül a, a dologban, mint hogy a pár hete vagy egy hónapja olvastam volna, hogy esetleg vissza van csinálva például Johnny Deppnek a Warner-es cucc, és mégiscsak Grim, Grindelvár lesz megint, nem tudom. Ott, ott az szomorú, hogy azt hogy meghorcolják. De a másik végén meg ugye ott van a az, az ilyen Weinsteinok, -ok, meg a Bircosbik, akik gyináznak be embereket, meg kényszerítenek bele embereket abba, hogy. Izé... Tehát hogy nyilván van, aki ezzel, így, ezzel így megégetik, mert. Ez az egy, jó mert hogy... ez egy, ez egy erős, erős kalapács, amivel lehet ütni valakinek a fejét, de nyilván az adja az erejét, hogy egyébként meg ebből probléma van. Igen, mert azért a világtörténeben azért már párszor azért kiderült az is, hogy valaki teljesen feleslegesen lett megvádolva azzal, hogy bántalmazza a másikat, nem kiderült, hogy csak pénzt akarnak hírnevet mondani. Ja, ja, ja. A kedves hölgy. Úgyhogy ez egy nagyon durva dolog, például azért, mert ugye ezek a dolgok általában a hálószobában négy fal között történik. Tehát, hogy itt, ez egy nagyon-nagyon nehéz dolog. Hmm. Tehát, hogyha hírességek vagytok, nagyon vigyázzatok, hogy kivel vekszetek. Ja. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. <laughs> Hát megint kisegítettük az embereket hasznos életre való Igen. okkal Hát muszáj is. Muszáj. Hát ennek az egésznek ugyan fog az az lenne, hogyha az ilyen tabloid újságok azok így nem lennének vásárolva, és nem lennének olvasva, és azok akkor nem kapnának föl minden ilyet, és ugrarának konklúziókra, Meg hogyha az emberek nem vennék olyan, amit idióták kirogatnak a Twitterre. Igen, de ez mennyire érdekes, hogy Miért pont most? Tehát, hogy... És akkor tudod, ez a másik egy nagyon érdekesebb a dolog, hogy egy nő elárulja, hogy, hogy engem bántalmazott, hogy akkor hirtelen megjelenik még kettő-három. Ja, engem is. Ja, engem is, csak eddig nem mertem szólni. Hát figyelj, és figyelj, ő... Ez a Magyarországon is nemrégiben előfordul, Na. hogy valaki... Ó, de szeretnék erről is hallani. Na, mesélj. nem mesélj. Nem akarok konkrétakat mondani, csak hogy valaki szólt, hogy, hogy engem ő bántalmazott, mm -hmm. és hirtelen megjelent öt-hat. Jó, el... de ez így működik, tehát a, a bántalmazó van egy ilyen pszichológiája, hogy, hogy nem mersz szólni, és amikor valaki fellép, akkor, akkor megbátorodsz, hogy akkor te is hozzáteszed a hangodat. Ja, és akkor már nem vagy egyedül? Igen. Mm. Hát, ez jó, működik. én értem persze, Nyilván... hogy félsz meg, meg ilyesmi. Is. Persze, mert a társadalom meg érte, érte, ha úgy állsz bele. Most ugye a másik véglet van, hogy a másik felet hurcolják meg automatikusan. Nyilván egyik se jó de tehát hogy az, az ilyen Harvey Weinstein-eket viszont be kéne baszni a börtönbe és addig dugdosni a, a likaiba, a, a fülébe a, fül... a, a fültisztító pálcikát, ilyen. Na mindegy, szóval a másik érdekesség a dolognak, hogy mi az apropója ezeknek a, ezeknek a kitöréseknek, hogy miért pont most meg, meg ilyenek, és ezzel kapcsolatban volt egy nagyon-nagyon érdekes filozófiai Na. gondolatom a fürdőkában oh, oh, tegnem. Oh. Szokott lenni nagyon nagy hülyeség. Azt árulom. például szoktam azon filozni, hogy mekkora hülyeség az már, hogy látom a Holdat. Azért, mert elméletileg Amerika közelebb van, mint a hold, és Amerikáig nem látok át a holdat, meg látom. Na, ez például egy, egy hülyeség, amit szoktam pirózni, vannak ilyenek, többet nem is mondok el, de ez egy érdekes dolog, hogy... <tos> Jó, még reggel van, nem akarlak égetni, de nem nagyon érdekes na, dolog. Később éget. A, a, Azon gondolkodtam, hogy maga a világ, világrekord az egy hülyeség. A világrekord? Igen, ez a, ez a kijelentés hogy világrekord. Igen. És azon... A, a, azon alapszik az egész, hogy gondold el, hogy ki az az ember, aki profi sportolóvá tud válni. <hül> Tehát, hogy a profi sportolók, akik tényleg ilyen nagyon nagy szintet érnek, uh -huh. ne legyen kétség, ezek óvodáskorukat, de lehet, hogy előbb arra vannak nevárva, hogy az ők élsportolók lesznek. És... Uh, nagyon érdekes, hogy pont a hosszú katinka mondtam, úgy, hogy Igen. neki is úgy volt, hogy már dobták be a medencébe, nem az volt, hogy délután nyáron játszik, de... Hogy tiba ki, azért és már bele a medencébe? Körülbelül, és tényleg folyamatosan úsznia kellett, nem volt szabad ideje, a gyerekorát is végig úszta, és hm. ez az embereknek szerinted a földön hány százaléka, aki élsportolónak van nevelve? az körülbelül a föld 1%-a. Igen. Körülbelül nem, az így helyes. Mondjuk. Mert azért sok fotista van. Az mondjuk sok... az 1%-a, igen. Sok, vagy, mert... vagy mondjuk az, hogy 1%-a esetleg elindulhatott az úton, és akkor a végén valaki a, az is lett. Így van. Ez az egyik, hogy nagyon kevés ember tud eljutni arra a szintre és arra a neveltetésre, hogy ő pro, ö, profi sportoló legyen, így nem tudja bebizonyítani azt, hogy ő mit tud, mert mm -hmm. el se jutott odáig. Ez az első. Igen. A másik pedig az, hogy ez is ide tartozik, hogy az időszámításunk, tehát mennyi, Szintem, hogy olyan 200, maximum 300 éve. Uh -huh. Tudjuk, vannak ilyen visszamenőleg lemérvezek a dolgok. Tudjuk, hogy van ugye Görögországból volt az Olimpia, meg azt a többi de hogy ezek a pontos, igazi mérések nem olyan régóta vannak. Uh -huh. Tehát honnét tudod, hogy az őskorban a, a papi hát, vagy a, a, a így hívő ember, az nem futott gyorsabban a dino elől, mint például Jusszén volt? Hát pont azért, mert tudjuk, hogy milyen ö, kiképzés kell gyerekkortól egy érsportolónak, hogy elérje azt a szintet, és azokban a korokban még nem kapták meg azt a azt a tápanyagot, ami szükséges ahhoz, hogy az izmaik úgy ki tudjanak fejlődni, mint egy mostani. Azért esport, az a az? zsíros volt? Ó, volt hát az zsír, azt hova kellett? Hogy... Azért most már egy kicsit durában toljuk, mint zsíros kelljenek Te... megfűzni. Miért? Sok Te... zsíros kelljenek, és hogy más így, ide. Tessék, nem vagy huszaim volt. Nyomd csak. Én ezt azért nem vagyok ebbe ig biztos, mert amikor az őskorban futni kellett azért, hogy egyél, és le kellett győzni vadakat, lehet, hogy erősebbek, gyorsabb és izmosabbak. Nem, mert nem. Tehát én... Azért olyan jók a mostani sportolók, mert nyilván azokra az izom, izom tömegekre dolgoznak rá, ami ahhoz a kifejezett sportákhoz szükséges. Tehát, hogyha csak egy, egy, egy ősember vagy, aki szalad a mamut után, nyilván minden izmodat megmozgatod, és minden... De megizére, Nyilván, de minden izmodat meg, ne, a, nem az van, hogy csak a lábadat ö, edzed és futó leszel, vagy, vagy mit tudom én, olyan karedzéseket csinálsz, hogy ö, tornászni fogsz tudni utána. Tehát, hogy Nyilván ahhoz, hogyha mindent edzel, akkor minden egy jó lesz, de nem csúcs. Világos. És még a legdurvább mamut előre is szaladtak, szerintem ez nem így működik. És ö, van még egy... Hogy, ma... hogy nem indult még el? Ö, van Ó, egy. Jól. Nézd addig. A másik, hogy... Ö, Miért nem indult el? Ó, gyerekek! Mióta kell ezt elindítani? Facebook, hogy a... Aj, bocsánat, Youtube. Bocsánat, Youtube ott el... el elcsúszott a dolog. Semmi baj, legközelebb már ez is menni. Van. Annyi baj legyen, ne haragudjatok youtube on Bocsánat, köszi Lotus, hogy írtál, észre se vettük volna. Tehát Mert a... általában elindul magától, hogyha a közvetítést, de a Youtube mindig fejleszt. Na igen, Mondjad. Tehát ugye az, hogy éppen most elérsz egy világrekordot, az a uh -huh. mostat mutatja, és az utóbbi akkor lőjük be azért egy 150 éve Aha. mérjük ezeket a dolgokat, úgy tényleg úgy mérve vagyon, és hogy ez, ez egy nagyon-nagyon kis idő, és ez egy nagyon... Ah, szóval azt mondom, azt akarom kiadni az egész, ez egy jelenlegi pillanat, uh -huh. ez a világrekord, most ebben Milyen a pillanatban vár. ő tudja ezt a legjobban. De szerintem elég biztosan mondhatjuk, hogy nem volt előtte jobb. Igen, és ezért érdekes dolog, hogy azok most a világrekord, világrekord, nyilván, hogy ez csak egy ilyen filó, és egy... Ez olyan, mint az ilyen, azért ilyen... Be, beszélgetitek, hogy uh, azt vágott az izé, hogy, hogy a gorillák a vadonban azok nem jártak soha uh, edzeni. És még nem tudjuk, hogy milyen erős lehet egy gorilla. Hát látod. És... De az nem ember. Akkor indítanánk körünk goril gorilla olimpiát. Nem, csak ez is ez a, ugyanez a gondolatmenet. Tehát, hogy oh, oké, okay, lehet, de hát már maga a kérdés is még. A másik dolog, és akkor ez a harmadik, ez a lezárása a filónak. Hogy olyan érdekes, hogy egy adott időben, ami a trend, arra van szükség. És mm -hmm. abba, abba tudsz te nagy lenni. És ez most nem csak a sportra, nem a színészekre. Tehát most 200 évvel ezelőtt lehet, 200 évvel ezelőtt élt a világ legjobb gémere. Csak nem volt gém, meg nem volt PC-e hozzá, hogy ezt ki tudja próbálni. De lehet hogy olyan érzéke volna hozzá, mint ha a mai világban most senkinek. Igen, tehát, de, de ez olyan, mint hogy azt mondod, hogy ott van az a kék ö, pillangó. Lehet, hogy ő a, a világ legszebb kék pillangója meg se született, mert megette a béka, amíg bábozódott. Tehát, hogy... De nem, mert okay. ez lehet, hogy élt. De nyilván legalább annyira releváns, hogy persze, de fogalmunk se lehet, mert nem lehet másik... Tehát egy, egy teória szerintem csak annyira valida, mennyire tesztelhető. Ez igaz. De abból is gondolj bele, hogy például a második világháborúban ott az olyan emberekre volt szükség, politikai vezetők, amik lehet, hogy mai világban is él, él csomó Hitler. Csak Aha. ugye nincs oda, nincs, nem tud oda jutni, mert hogyha nem lett volna világháború, lehet, hogy Hitlerről soha nem hallottunk volna. Tehát, hogy mai világban is élnek olyan emberek, mint Göring, Hitler, vagy a többi ilyen, ilyen. Hát emberek. ilyen pszichopata, persze, de de, de ezt tudjuk, tehát, hogy még <gül> mindig van a politikusaink. Jó, oké. Okay, de. Tehát, hogy ahhoz a... már alapból valami difike, hogy az ember ilyen... De nem olyan politikusokra van szükség most, hogy egy országot letaroljanak, meg megüljenek x Igen. x millió embert, ez sem hanem olyan, olyan, olyan politikusokra kell most, olyan politikusok vannak, akik a gazdaságra figyelnek, Aha. és a társadalomra. Igen. Tehát, hogy van érdekes dolog ez, hogy mindig a világtrend határozza meg azt, hogy milyen emberek kellenek éppen. Hát ez így igaz. Egyébként sziasztok Youtube, bocsánat, hogy elfelejtettük elindítani. Ezt incseztem el. De az elejét vissza fogjátok tudni nézni, mint eddig is. Igen, majd valamikor dél, délután már fel Bocs. fog érni a, a teljes adás, bocsánat. És azért mondták ezt, vannak ilyen kutatások erre, hogy minél több dolgot kipróbálsz az életben, Aha. annál nagyobb valószínűséggel találsz olyat, amiben nagyon jó vagy, mm -hmm. és sikeres. Csak ugye az a baj tényleg itt, hogy. <gül> hogy akarunk ezek jutni onnan a tömeggyilkosságot? Hát, ha kipróbálod magad minden. Hát nem erről gondoltam, most vissza, inkább a sport dologra. Hogy csupán hogy, hogy akkor se lesz az esélyed. Lehet, hogy nagyon tehetséges vagy, és egyből Úristen. Például a, a két évvel ezelőtt, ha jól tudom, a. Köszönjük szépen. Öszitence. A négy évvel, vagy két-három évvel ezelőtt egy, egy csőszerelő nyerte meg a Darts világbajnokságot. Aha. Tehát, hogy vannak ilyen csodák, hogy pár év alatt felhúzod magad, de akkor mit csinálnál, hogyha úgy lettél volna nevelve? Egy éves korodtól, hogy te azt a sportot fogod csinálni. Tehát ezért mondom, hogy ez a, ez a Nem világ... hiszem, hogy a Darts az, az a sport, ami, a, a, ami olyan végtelen sok felkészülést igényel. Tehát felveszed a tudást hozzá, meg rágyakorolsz, azt szerintem az egy pár év alatt Oké. Okay. Ebben ez tök így van, de én is az volt, hogy képzeld, hogy néztem valamelyik évben a dárcvilágban, és annyira jó, szeretem nézni, mostanában most már úgy nem köt le annyira, de azt vettem észre, hogy ott állnak, és ilyen több millió fontokat keresnek. mondom, azt hát mondom, hülye leszek ezt, ne, ne, azonnal mentem menni. egy dárztáblát, tűket, és hogy most ennyit kell csinálni, hogy én is dollármilliárdos leszek. És hol tartasz? Hát eltalálom a táblát. Hát, Ennyi. Nem de de hogy ez se olyan egyszerű, mint amennyinek aminek kinézett, mert tévéből több egyszerűnek tűnnek azok a sportok, meg úgy az összes sport, meg a, ugye uh -huh. magyar foci, te ismered a legjobban, is, minden. Mindig, mindig, mindig, mindig, írod, a mindig, mindig, mindig, mindig, mindig, mindig, mindig, játszott az mtk mit játszott mindig, MTK-val, mindig, mindig, mindig, mindig, mindig, mindig, mindig, jó, ott látszott. is hát van, hogy nézzük a magyarokat is, húdebének, meg botlábúak, aztán, aztán hidde azért hogy ott lennénk, az nem így tűnne. De ott még azok. Hát nyilván, de, de ez olyan dolog, hogy nyilván ez egy ilyen, egy ilyen skála, hogy ki hol ül benne. És nyilván, hogyha a skála százig megy, és mi tízig föl tudunk menni, akkor nyilván hozzánk képest az egyes szinten a tízes az tízszer olyan jó. Csak el lehet menni százig is, mint látjuk külföldön, úgyhogy Kicsit ezt így nehéz összeegyeztetni hát egy lehet, átlag de. nézőnek, hogy... De az maga, az, az, az idán az milyen jó rúgta a bőrt, a, a, a mit tudom, hogy... Igen. Kovács Pista az miért nem tudja úgy rúgni a bőrt? Hát egész nap, ugye, edz. Mert pont a Kovács Pistikét hoztad. Nem tudom én, mert, mert valami Kolosi akartam mondani, rájöttem, hogy nem. De minden tényleg az a lényeg, hát, hogy... Amért? Hogy csak ez így ezen gondolkoztam, és ez a tök úr furcsa dolog, hogy jó, ebben igazad van, hogy ott a pillangó, és lehet, hogy megette pedig ő lett volna a legszebben igazad van, de közben meg azért mégiscsak az van, hogy, hogy ki tudja, hogy, hogy mi van benned. És igen, ezt akartam azért mondani, ugye a kutatások azt mutatják, hogy minél több dolgot kipróbálsz, annál sikeresebb leszel, mert annyi dolgot kipróbálsz, és uh -huh. lehet, hogy találsz egy olyan, és ez a munkára is mennyire igaz, hogy mennyi olyan munka van, meg olyan dolgoz ember, aki annyira gyűlöli csinálni, amit csinál. És azt gondolod, ez a 8 óra, az neki 16 óra. Persze, de most gondolj bele, hogy a... <gül> Magyar rándor emberek, Kovács Pisti. <gül> Igen, így szokott lenni. <gül> <gül> <gül> <gül> Mit akartam mondani? Ja, hogy meg ugye lehet, hogy én vagyok a világ legjobb biliárd játékos, azik lesz, lesz a szarom a biliárdot, tehát ez is benne van. van, hogy nem csak az, hogy belet születik és van-e rá lehetősége, nem tudom, hogyha a profi biliárdjátékos akartam volna lenni, lehet, hogy az lehettem Jó, volna. Jó, de ez kell Tehát, az hogy... is, hogy, hogy érezd azt, hogy hogy, hogy ezt a csak mert az élvezett meg a, a tűz, a szellem, azt Aha. kell hozzá, úgyhogy valószínűleg nem te lennél az, mert ott nekem se kérdni, mert nem érzed azt az izgalmat, amivel el tud indítani azt. De hogy... lehet, hogy olyan korán elkezdtem volna biliárdozni, akkor, akkor megéreztem volna biliárd ízét. a biliárdízét. Lehet, most Tróval biliárdos ki... podcasttem. <gül> és biliárdos lennék a biliárdokon. És magyaráznád, hogy hogy kell ütni a golyókat. Igen. <coughs> Úgyhogy próbáljátok ki minél több dolgot, mert... Helyett, mert hát, hogy... Bárkárt to streamelek, és ott magyarázom, hogy hogy kell ütni a golyókat. Akár. De tényleg... Sos, és soha nem késő. Az, az nagyon fontos. Igen. Igen. Soha... Nem, nem, az hát jó, a, mondjuk, az ha... elit sportolásba bekerüléshez, ha már nézel streamet, akkor valószínűleg késő mert azt, hogy a tíz éves korban el kéne kezdeni. De egyébként magát a sportolást az sose késő. Nyilván. Megyei bajnok, bárki lehet. Így van, másrészt azért a profi futballt 30 évesen lehet, hogy nem kezdeném el. Uh -huh. De lehet, hogy a golf, mondtam, hogy csak Sok? sok. tehát azért rengeteg dolog van. aztán ki tudja, mi lehet belőle. A sokhoz okosabbnak kell lenni. Nem hiszem, hogy ez okosság kérdés, az is egy tanult logikai mm. játék azért ott, és előre megvannak a lépések, meg. Ez, ez tanulni kell hozzá nagyon. Persze, ó, nekem volt csak tanárom. Tanultam sakkozni, voltam, sok is. Na, a következő sakkozunk. Tök így. utolsó lettem. De egyébként jól szórakoztam. Én az általános iskolámban voltam, negyedikes és harmadik lettem. Úgyhogy uh -huh. az egész iskola játszott. Úgyhogy már sarkozunk. Élőadásba. Itt Twitch-en. Igen? Nem. Miért nem? Ez tök jó, hogy lehet. Sarkozunk már. Jó. A szakozik tök jó dolog egyébként. Én szeretem a sarkot. Jó. Majd hogy megnézzük, hogy mennyire... Ma mindjárt előkapjuk itt a sarktábát, aztán... Mennyire van rá érdeklődés, <gül> és úgy van, írjátok, mert mi nagyon szívesen lenyomunk egy partit. És ha már arról beszélünk, hogy majmok sarkoznak, <gül> És tényleg? <gül> és tényleg? Hallottál-e Ilon Maszkéknak a Neurolinkes cuccáról? Ö, igen. És hallottad már erről? Erről hallottál, mi van itt? Mű... Mű... Nem is értem. Hát, hogy a... beültettek egy olyan csippet egy majomagyába, mert gondoltaival tudja hmm. irányítani a... a játékot, a számítógépes játékot. Így igaz, így igaz. Már ott tartanak, ugye a... ezek a. na, tehát, hogy... Csippeket akarnak ültetni az emberek agyába, hogy ezzel interfészelni tudjanak a számítógéppen. Ezt tűzték ki célul, és ö, ugye az egészet nyilván ott kezdték, hogy egyre emberszerűbb állatokba kezdték el belerakni. Azt hiszem eddig mentek a, a malacos kísérletek, tehát a malacok kapták meg a csipet a fejükbe. És a kicsinálata. Szerintem ők csak nézték, hogy a malac megdöglik, hogy beletúrják a fejébe De a De így a... Az, ahogy nő az, az állatagya, amivel tesztelnek, úgy nő a játék is. Tehát, hogy az a malac játszotta Minecraft-tal, a Marion már játszotta a GTA-val, és majd ez <gül> A derfim meg majd ízé, és <gül> Nem, és nem akartam bántani Minecraft-os, én is szoktam. Nagyon ritkán. Mindegy, vicc. Mindegy. Szóval, hogy akkor most ott, ott tartanak már, hogy túl vannak a malac kísérleteken, és most már majom kísérleteket csinálnak, és, és elvileg működik a technológia, nyilván egyelőre csak arra használják, hogy ilyen nagyon primitív ö, utasításokat tud adni az agyán keresztül, de nyilván ez az első lépcső talán, a felé, ami ugye a céljuk, ami sokkal érdekesebb. Tehát nem GTA quest csinál meg, hanem tegyük föl, hogy van egy kör, és abba behelyezni a kört, a négyzetbe a négyzetet, csak Aha. ugye ezt az agyával. Igen, igen. Tehát nyilván olyasmit, amit egyébként is meg tudnak csináltatni a majommal. Tehát nem az, hogy, hogy oké, okay, eddig, eddig satíroztál a, a vászonra, meg a, a, a kört bele tudtad rakni a körbe. Úgyhogy most egy kis StarCraft 2-vel folytatjuk. De ez, csak ne ez a, nem megy neki, ez a majom nem ért hozzá, következő. Mennyire jó lesz, ha lesz olyan majom, aki így a bobba tud, tudja csinálni a profot, tehát, oh, Ó, lesz... ilyenek már vannak szerintem. Szóval és, és akkor így, megy dolgozni, nem mondod a majomnak, hogy mire hagyom, hogy legyen százas télaring, Ja, hogy úgy érted, hogy lenne itthon egy majomod, Igen. Akit belakoltatsz szóval. a bobba. Igen. Ó, édes Istenem, De hát persze. Is Te miért meg csinálod az izgalmas dolgokat, a majom meg... De majd most sok helyet foglal. Milyen okos állat van, ami viszonylag kisebb? Most miért? Hát beleülteted a székedbe, és akkor kész. Olyan lesz, mint az a az ilyen bitcoin mining farmok, csak nem gépjük lesznek le, hanem valami, mit tudom én, ilyen kicsi okot állatok, így ketrecekbe végig. Hal, egy akváriumot. Hal, monitor elér. És azt mit jársz szubdauti házikra? <sínt> nem, bár a, a, a Nem, a, a, a, a baba percázik. Percázik, ó, az nagyon kanibalizmus, vagy nem tudom, ilyen. <sínt> Jaj, össanyarlatásnak tűnik. De tényleg azért az érdekes lehet. Hollók okosak. Na, be, bedrótozzuk a hollókagyát, és behültetjük őket. Azt tudod, hogy előtt. a hollók meg tudják jegyezni az emberi arca? És Igen. hogyha sokat látják az arcodat, akkor meg tudnak ismerni másrészt az utcanevek. Ó, már a hollók is utálhatnak. Az utcanevek. De azért az nagyon érdekes lehet, hogy mennek ezek a kutatások, amiket mondasz, és hogy azok az állatok, akkor egy kicsit engedjük őket szabadon, Igen? és használják a fantázikot, hogy mit művelnének egy játékba. Tehát uh -huh. tényleg akkor, hogy az nagyon érdekes lehet, hogy tényleg bekapcsújnak ilyen játékot, és hogy a kiírtanák az emberiséget, vagy, vagy hogy kezden egy állat játszani. Azt mennyire para lenne egyébként, hogyha így fejlesztik tovább ezt a neurolinket, így a majmokon, és a, a majmot így belerakják valami olyan digitális térbe, ahol akár mit mint egy Dreams-be. Ahol itt tudsz a 3D-be rajzolni. De ez minden, pont nem? jó, mert például kell a Minecraftba berakni. Igen, egy Minecraftba is... belerakni, és akkor így, így rá, beraknád a Minecraft, és a majom úgy elkezdené lerakni így ilyen, bot, ilyen ö, blokkokat, így elkezdené lerakni így mindenhova, és nézzék, hogy á, csak így random kosgatja a blokkokat, így hagyják, hogy csinálja egy napig, nap jön egy, és akkor ott lenne a nem tudom a magfúziónak a megoldó képlete, az milyen para lenne, hogy ilyeneket tudnak. Igen, Mi történt itt? Igen, így minden. Kicsen jártak, hogy gondolom, ösztönösen csinálnának ott is minden. Tehát akkor a GTA-ból megállna a kisasszony mellett az autó, a majom, és úgy beszáll. Meg a oh. sims is csak arra menne ki a játék, a majom, kit érdekel a ház, én csak izélni akarom. akarok. Egy ágy legyen. Nem amúgy. Menjöjnek GTA-t pénzni, Amúgy lehet, hogy tényleg, hogy az nagyon érdekes, lehet, hogy tényleg akkor az első lehet, hogy az lenne egy állatnak, hogy a játékban elkezd élelmet keresni. Tehát, hogy enni akar. Ú, az megy, tényleg ilyen valami majomszimulátorba belerakni a majmot? Ez mennyire para lenne. Vágy, akkor már legyen, akkor emeljük a tértet viárba. Aha. Viár, szemű meg a majom elé, és akkor ez a chip, és akkor nézzük meg, hogy tényleg. De akkor ez viszont. És hát, én életem... drótoknál fogva fölfüggesz, hogy akárhogy mozogjon, ahogy akar? Igen. Tehát, hogy az okay, Péren, hogy... nem, a, nem a majommal csinálják, hanem velem. <gül> nem csinálják. De egy, egy, egy olyan világban, amit, amit a majom nem ismer, és tükkod, tegyük fel ezt, egy, egy, egy game bensejében vagyunk, hogy ott egy gameben mit csinálna tényleg? Nyilván, hogy az először... El... Megőrülne szegély. Nem biztos, mert... Nyilván, hogy ennek egy útja Tehát először tényleg ez a négyzet a négyzetbe, a kör a körbe, Aha. el kell indítani valóban, és aztán felépíteni odáig, hogy tényleg a GTA gomács csináljon egy versztet. Hmm. Én mindig arra vagyok így rákadtam, hogy így belültetik ezt a csippet, és így, így beindít valamit a majmogó, és ilyen überokosak lesznek. Oké, okay, és csak én azt nem értem, hogy mi a célja ennek a kutatásnak. Ugye ez egy egész hmm. ebből a kutatásból indult. Igen, ki. azt akartam elmondani, hogy ugye a célja az az, hogy hogy Elon Musknak az a a, a fájdalma, hogy az emberek lemaradnak. Lemaradnak a, a gépektől, az AI-tól, és szeretne, hogyha in, tudnánk interfészelni a, a számítógéppel, és a, a, a, abban lévő tudással. Mert egy ponton túl a, a mesterséges intelligencia nyilván olyan ö, tudáshoz fér hozzá, ami, amihez mi nem, mert csak egy agy vagyunk, aki így lebeg a, a világba valahol. Meg azért, azt, Egy... azért nagyon jellemző világkép, most hogy egyre kevesebbet tanulunk. Igen. Tehát, hogy az is, hogy, hogy a, egyre jobban veszik észre ezt így fent is, hisz egyre könnyebbek azt mondják ezek a, mondjuk ezek az érettségik, egyre könnyebbek ezek a vizsgák, mert azt Igen. látják, hogy amit egy 10-15 évvel követeltek, azt már nem tudják megcsinálni, és akkor senkinek uh -huh. nem lenne papírja, meg ilyesmi, és könnyíteni kellett, mert nem tudunk annyit tanulni, mert annyi ö, szabadidő, tevékenység, annyi kütyű, annyi minden vesz minket körbe, hogy már nem tudjuk úgy, a tanulás már nem köt le annyira, mint régen. Nem, nem, hiszem, hogy ez a probléma. Tehát a mostani nebulók szerintem sokkal sokkal-sokkal többet tanulnak, mint egy 20 évvel ezelőtti, és csak azért, mert sokkal-sokkal-sokkal több tudás van, és ahhoz, hogy be tudj törni valahova, ahhoz sokkal többet kell tudnod már most. Szerintem ez nem igaz. Szerintem a... a tudományok részén szerintem igaz. Szerintem az, lehet, nem tanulnak van. többet, csak sokkal könnyebben ö, egy információhoz hozzájutnak, mert időt spórolnak meg. meg. Gondolok itt egy arra, hogy gondold el, megkaptad a, az anyagot, tegyük fel, akkor, mondok, egy 50 évvel ezelőtt, és hogy tudtál utána olvasni? Vagy elmentél egy könyvtárba, vagy ö, otthon volt valami könyved, valami jegyzeted, abból előkeresgetni, most mi van? Azt, hogy beírod a google be azt a kérdést, vagy azt, amit nem tudsz, és azonnal meg tudod rá választ. Uh -huh. Tehát, hogy ez nagyon-nagyon felgyorsult, és nem kellett elmenni nem kell menni könyvtárba, és azt az időt, amit edben megspórolunk, az oké, okay, hogy más csinálnak. Uh -huh. élet kérdés volt. Jó, hát család az első. Nektek is az legyen. Ja. A anya-apa hív, a szerelem hív, az ilyen. Tehát hol tartottunk? A... Már fogalmam sincs. De mindegy, hogy sokkal gyorsabban tudod felvenni a, a tanultakat, mert van interneted, mint régebben, amikor nem volt, mert utána kellett járni könyvtárban, és nem. erről volt szó. Tehát, hogy ez egyértelmű. Tehát, hogy azt akarod mondani, hogy ezekkel a, ezzel a csipeléssel azt akarják elérni, hogy okosabbak legyenek. A... Hát igen, az a végcél, ugye, hogy nem csak az, hogy a, hogy a fejedből kifele úgy az agyadon keresztül információt küldeni, hogy lekapcsolom a számítógépemet, nem felejtem el indítani a streamet, stb., hanem hogy le is tudsz tölteni az adatba az információt, hogyha, mit tudom én azt akarod, tudni akarod, hogy hány éves Bon Jovi, akkor már nem bele kell mondani a telefonodba, hanem csak rá gondolsz valahogy, és az internetről lehúzza neked azt a tudást. Értem, és ezt a majomok szeretni? Hát, nem hiszem. Bárki tudja. De hogyha már értelmes lesz egy majom, akkor ő meg fogja tudni mondani azt, hogy srácok, én ezt nem szeretném. Uh -huh. Vagy hogy hagyjatok békén. De ez nagyon, én ezt például annyira nem szeretném, hogy az állatokat így rabszolgálnak tartani. Tehát, hogy uh -huh. jó... Nyilván, hogy nem tartanánk ott a mai világban, hogyha az ekét nem húzta volna az a, az a ló, vagy az a szarvasmarha, ez tényes való, mert munkára használtuk az állatokat, mindig is, de azért az például, hogy idejöjjön és ő mosogasson el az például, az már para Nem, nyilván nem szeretnék ilyet, tehát hogy ö, ö, olyasmire, ö, tehát a állatkísérletek, nyilván állatkísérletet nem akarnék arra, hogy sampon, de az, hogy embereknek gyógyszert kikísérletezni, meg ilyenek, ilyen fontosabb dolgokra, I salute my animal comrades, tehát, hogy a ez, ez, ez, ez, ez, ez az ő áldozatukon át történhet meg egyáltalán a világban. Mert nyilván nem áldozunk embereket azért, hogy kikísérletezzünk gyógyszereket, És mert ez is mennyire etikus. ronda, men, nem etikus, de mennyire ronda dolog, ha ha viszont nem tették volna meg a múltban, akkor, akkor annyi dolgot nem tudnánk, és annyival több ember maradt életbe, amiatt, mm -hmm. hogy azt tudjuk. Ez, ez egy nagyon érdekes ne, dolog. Igen. Ugye mengelét szokták felhozni, ezt tudod Ugye a, a, ezekben a haláltáborokban ő élő, élettelen, de ilyen nagyon brutális kísérleteket végzett mm -hmm. embereken, ami nagyon elvetendő, de mai napig van olyan dolog, amikor amit ott jött rá az a, abban a pillanatban, Aha. és mai napig, tehát 2021-ben használjuk azokat az eljárásokat és azokat a dolgokat, amik ott derültek ki. Ezt én is hallottam, de megmondom, hogy én nem tudom, hogy ez mennyire valós, vagy ez mennyire urbán legyen dolog, hogy, hogy tényleg így van, és, és tényleg oda vezethető vissza, egy-két ilyen dolog. Nyilván én is hallottam, de nem tudom, ez mennyire az, hogy Urban Legend fölkapott, tovább izé, de egyébként persze igaz volt egy konton valamilyen kontextusban, valamilyen limitált ö, téren, de egyébként meg bőven túl van tolva. Tehát, hogy ö, nem e... tudom, hogy, hogy csak elébe ment 5-10 évvel, mint amit meg tudtunk volna csinálni, nem invazív módszerekkel is, vagy van vagy valami. De abba a lehet, de lehet, hogy már abban a tíz évben több embert megmentettek ezzel a dologgal. Csak azért érdekes, mert azt kérdez, azt mondod, hogy most ez egy ilyen legenda, meg nem. Ez olyan szinten nem, hogy ez rendesen tananyag az orvosin, hogy, hát a, jó. hogy ezek, a, ezek az eljárások, meg az ilyesmi. Tehát, hogy. Hát jó. Azért annyira nem. Nem az én, a... én azért elítélem ezeket a dolgokat. Jó, hát nyilvánvalóan. a ez a. Ez a, a... Ö, nem, nem igazolja a végeredménye, amit csinálunk című, című dolog. The ends don't justify the means. Ennek biztos van valami szép magyar fordítás, ami most nem jut eszembe, mert már túlságosan az angol szférában élek. Nincs sokan. Ö, Jó, hagyjuk mengelét. Jó, tehát hagyjuk. A reggeli kiégésemhez így hagyjuk. Jó, tehát hagyjuk, viszont... Mondtad ezt a, ezt a csimpánzos beültetést, Igen? Történt még egy nagyon, nagyon érdekes dolog. Kibergüzenetet küldött egy spenó. Ugyanis a leveleibe, ezt, el, ezt olvastunk okay. el, szén csöveg csövek segítségével érzékel. Igen. És hogyha robbanóanyag, vagy ilyesmi van, a, amit ő érez a levegőben, akkor arról küld e-mailt. Ezekkel a nanocsövecskékkel, mert kihasználják azt, hogy a, a növények nagyon-nagyon-nagyon jól tudják szűrni és érzékelni azt, hogy mi veszi őket Aha. körbe. Ez is van érdekes dolog, hogy azt mondják, hogy ha énekelsz, meg simogatod a növényeidet, meg uh -huh. úgy locsod, akkor sokkal jobban és szebbet. És mire küld Hát ezek a nanocsövek segítségével küld üzenetet valami rendszernek, a rendszer meg elküldi az üzenetet. De mi, mi, mi alapján küldi az üzenet? Tehát, hogy mi, mi váltja ki? Hát a, Ez megvan? az, hogy ezek a csövecskék, ezek a nanocsövecskék érzékelnek valami. De mit? Tehát, Te együtt... hogy az, hogy megfújja Va... a szél, vagy az, hogy hideg Nem, van... Nem, hanem, hogy a levegő összetételében más dolog van, mint ami normális. Aha. Tehát be van állítva az, hogy normális a csúcs tömeg, vagy mi az a dugóban egy mennyiségű szén van. Mm -hmm kibocsájtás, és hogyha ezt úgy érzékelő, hogy ez fölment, akkor jelent, hogy fú, rohat, nagy a dugó, rossz a levegő. Vagy. De ez kell nekünk azt, hogy a káposztát manat csövezzük, tehát, hogy... Spenolt! Vagy spenot, mindegy. Tehát, hogy hát figyelj, és igen, ebből... Bocsánat, spenót honfitársaimtól egy pejoratívan van. őket. Ne így indulj ki ebből a dologból, igen. hanem abból indulj ki, hogy bio. Uh -huh. És nem kellett egy gyárt létrehozni azért, hogy azokat a szerkezeteket gyártsak, nem kellett bele műanyag, nem kellett bele. É, ez Kivéve a, a nanocsöveket legyártani. A szén, van, nanocső, szén nanocső, nyilván szén nanocső, de hát a szén nanocsövet izé a, a mit tudom én ödönbácsi a sufniban, a, izé a kerti szénből kalapálja össze. Jó, mindegy. A, a gyártási folyamatnak nyilván van egy energiaigény, ami. Igen, tehát, hogy itt ez a dolognak az erőssége, hogy bio. Aha. Tehát, hogy... És te meg lehet enni? Meg. Meg? Csak, meg. Igazából bármit meg lehet enni, csak hogy Na mindenki, az... a, a, a dalodcsövek kiszúrják el a gyomrot. És ezt robbanó anyagra uh -huh. fejlesztették ki, mert érzékeli azokat a anyagokat és a növény leszűri, Aha ami például egy bombában, és ha ezeket érzékeli, akkor küld üzenetet, hogy itt ebbe az utcába a bomba található. Jó nyilván... de, de, de várj, várj, várj. Csak úgy, hogy itt van egy, dobo, egy, egy tégla a TNT, vagy pedig úgy, hogy felrobbant a TNT. Nem, ott van. Még uh -huh. nem, nem az, hogy felrobbant és azt érzékeli, Aha. hanem nem magát, azt a kémiai összetételt, ami a TNT-ben van, azt ki tudja szűrni a levegőből. A spenót. A spenót. Lehet, hogy a világ megmentő az egy spenót hát rakunk spenótot a kertbe. De nanocsövekkel. Nanocsövekkel, hogy tudjon e-mailezni nekem, hogy van-e tnt a És ő, ez nem csak az... az... milyen para lenne egyébként, hogyha így... Ha ezeket a, a spenótokat le lehetne szórni így a, a levegőből, olyan, olyan magokat ledobni, ami már nanocsövezve és... Ö, e-mail alkalmasan vannak, és így leszórni az egész világba, mindenhol nőni penót, és így meg tudnák nézni a, a, a tudósok, hogy ő, hol nő a, vagy hol nő, hol van TNT, vagy bomba. Na látom. Na látom. De szerintem ez, ez így nem működik, mert hogyha már nem él az a spánót, tehát annak élniek, annak föld kell, meg mi Csak az, az lenne vicces, hogy mondjuk tehát egy üzenetet, hogy a, o, anyádat, lehúgy az adott a kutyán, titik <gül> <itt> meg. <gül> Igen, milyen üzeneteket küldhetnének még a zöldségek a kertúra. Nem, és itt azért akarták, azért volt ez ilyen <gül> nagy áttörés, nem csak azért, hogy ez sikerült, mert maga az, hogy nanocsöveken keresztül szűrnek valamit, és az ö, érzékel egy bizonyos rátán, az, az nem nagy dolog, viszont az, hogy ezt egy növényen uh -huh. keresztül az ő rendszerén tudták megcsinálni, ez az első, a másik meg az, hogy ez ilyen kapcsolatfel, első kapcsolatfelvétel volt a növényekkel, Aha. ami bizonyítja azt, hogy igenis élő lények, és igenis, ö, igenis éle, é, amik, mert eddig, eddig is tudtuk, hogy azért rá tud uh -huh. dönteni, hogy egy virág él, vagy nem. Uh -huh. de, de azért ez egy nagyon fontos dolog, hogy egy ilyen... Tehát, hogy több, ez hülyen hangzik, hogy tudatosabb, de hogy az érzékszerveik azok ö, bonyolultabbak, mint gondoltuk. Igen, és akkor lehet, hogy tényleg, hogy lesz uh -huh. annak, ö, annak lesz igaz, aki a virágnak. 5G-s penót azaz. <laughs> 5 g penót. Azért kell, hogy becsipelje minket a Bill Gates, hogy az 5G-s penóttal tudjunk levezni. Igen. Az én, az én gyümölcspályban csak egy hogy megcélj már meg, megcélj már meg. De tényleg is. Ez, ez szerintem, én már itt már egy párszor itt uh, fogadkoztam, mert már jó, jó pár fogadalmány. Emlékszem, már fogadalmány. Csóró én... epregban, az meg így hirdek, hogy már szartak a kutyák. Ez az. Tehát, hogy van már itt pár fogadalmam, ugye ez az az első, hogy nyárig ki fog derülni valami nagyon nagy dolog az űrlényekkel kapcsolatban. Igen. Ez, az, ez volt az első fogadalmam, a másik, annyi, annyi dolg volt, hogy már nem is emlékszem, de most legyen az a következő fogadalmam, hogy 10 éven belül biztos, hogy lesz egy rendszer, amivel kommunikálni fognak a növények. És az a telefonodon meg fog jelenni az, hogy például a ledgerőszer nagyon bután fog ezt kinézni, uh -huh. te fel, hogy a virágod nagyon szomjas, és különjük, tehát hogy szomjas vagyok. De akkor már az okos öntözőrendszernek szóljon -e nekem. Szóljon az okos fának, hogy szóljon az okos bokornak, hogy az okos bokor szóljon már az okos öntözőrendszernek. Hogy... De ha minden okos lesz, akkor... A tulipán inni kér. Akkor ki fog élni helyettünk tehát, hogy nekünk kéne azért élni, és hogyha minden okos lesz, akkor tényleg ez úgy fog kinézni, hogy lesz egy ágy, amiből kisekkelünk. Hát figyelj, egyébként ez egy jó, jó elképzelés, hogy gyakorlatilag mindent automatizálni tudunk, és akkor végén kiválogathatod, hogy mit nem akarsz magadnak automatizálni, mit akarsz te személy itt csinálni, de ez nyilván az kéne, hogy az extra időzet ne az vigy el, hogy dolgoznod kell még többet. Mondjuk a teleportgépet azt adnám. Hát a teleportgép az, az eléggé így lenne most már, tehát must have aztán tudsz. cucc. idegesítő utazni. Hát meg idő is. Mondom meg... ezt úgy, hogy Aradisnak egy-két napja írtam, guardro talán Discordra, egy ilyen videósorozatos csávó, ilyen utazási dolga volt, hogy azt hiszem talán Belgiumból, Kínába autóval és akkor ugye el, elindult lefele, de aztán végig mit hogy Lengyelország fele ment, Szlovákia, Magyarország, ja, Horvátország. De már, hogy milyen most volt vagy. Egy nem, rán... nem, nem, vettek egy, egy régi szarkocsit, ami még ment. És beültek, és így elkezdtek le. Töön kifért. Igen, mit hogy Törökország, és akkor irán. Azért az ez kemény. Oh, de a, a pont annál mondtam, annál mondtam a radisnak, hogy. Egyszer így, ezt így én is átélném, hogy így beülsz a kocsiba, és így elindulsz így a picsába, hogy most eljutni oda, és akkor út csomó embert lát, csomó tájat. De amit Arad is mondott nekem, az is teljes mértékben igaz, hogy persze jó nézni így a videót, így a vágott, de amikor 10 órán keresztülsz, ülsz a kocsiba, így ott nagy nehezen eljutsz valahova, látsz valamit, amit egyébként az instagramon megtalálsz ugyanúgy lefotózva, és neked mondjuk nem lesz olyan nagy élményed a, a, a helyiekkel, mert pont nem azokkal találkoztál, hanem a mógorvával, és akkor így elmentél, hogy tudom, két hetet utazni a világba, és így egy fájós segged van belőle, meg pár képed, amit csúnyább, mint amit mások csinálnak kameragírra. De legalább átélted, és ez a lényeg, hogy youtube on ez teljesen más, és amúgy nem csak ilyen autó, hanem ilyen viszont nagyon sok van, hogy motorra valamiért uh -huh. <s��> az biztonságosabbnak érzik az emberek, de van egy ilyen, hogy ők is elindulnak, és akkor így, így mennek át a határok, és így annyira látod, hogy elhagyod Európát, és akkor jön egy ilyen Saudi Arabia hogy irán, amit mondtál, és mm. ott például csak úgy engednek be a határon átmenni az egész országba. Ha beengednek mm -hmm. egyáltalán, hogy rendőri konvoly viszát. Tehát, hogy itt ott az van, hogy megy az úton az illető, mm -hmm. és rendesen látszik, hogy ott áll a sivatag közepén egy traktor, tele emberrel, akinél akában meg pusztán, Aha. meg mit tudom én, tehát, hogy így... Hát vannak ilyenek a, a világban sajnos. És, és már ez lesz, hogy ukrajnában is, hogyha felfegyverzik őket, erről munkar volt szó. Ja. De azért csak nem. Nem, hiszem. Hát azért ők még itt nagyon közel vannak így Európához. Mi is csak egy kicsivel nagyon közelem. Ez egy ilyen nagyon érdekes ilyen sztori, hogy akkor hogyha minden ilyen tényleg ilyen okos lesz, akkor, akkor ki fog helyettünk élni. Mert azért vannak olyan dolgok, ami tök jó hogy okos. A én, én azt akarom, hogy valami dolgozzon helyettem. Tehát nem ne éljen, hanem dolgozzon helyettem. Ez lesz a következő, csak az a baj, hogy ilyenek csak már vannak. Élni? Csak az a baj, hogy ezek a gépek pont azt érik el, hogy nem kell munkaerő. Tehát, hogy... Igen nem helyetted dolgoz, dolgoznok, helyetted dolgozik, de nem neked. Igen, tehát, hogy akkor. Nyilván. Vagy erre az lenne megoldás, hogy veszel egy robotot, uh -huh. és akkor a robot megy el dolgozni, és akkor az, amit ő termel bevételt, azt te kapod meg. Aha. Hát ez, ez így tök jó lenne, csak ezt akkor szabályoznia kéne valakinek, hogy csak a munkás embernek lehet munkás robotja, mert különben tök más lesz a végeredmény. Meg... Most érdek, hogy ha, ha ez nem is lenne így leszabályozva, azt hiszem, melyik cég engedné be a robotodat? dolgozni hozzájuk a helyet, hogy, hogy vagy ők vennének robotot, vagy pedig embert akarnak alkalmazni. Igen, azért sajnos ugye ez valószínűbb, hogy inkább minden cég vesz magának saját robotot, hogy hmm. minek fizessen, ha nem kell, inkább kifizeti azokat, aztán többé nem kell. Tehát, hogy oké, ez jó, hogy helyettem dolgozik a robot, csak akkor te meg fogsz csinálni? És mondom, hogy ez nekem nagy félszám, hogy, hogy tényleg eljutunk oda, hogy, hogy mindennek minden okos, minden megvan. Hát igen, most, a, most csináltam ugye pont videót ezzel kapcsolatban, amivel volt szó a mesterséges intelligencének a fejlődéséről, és ami kihatással lehet ez például a videojátékiparra. És igazából nem nagyon van munka, ami védett a robotoktól. Tehát nyilván most az első körben a, a szállítmányozás, meg, meg mi az, ami, ami az először meg fogja szívni, meg mit tudom én. A, hát igen, az a online rendelés, meg a, akár étteremben rendelést is, tablettel, izével, és megmarad ilyen high-end dolognak, az, hogy mondjuk pincéred van. Ö, Tehát az lesz az ilyen nagyon elé. Igen, de ez az első dolog, ami, ami el fog tűnni, de utána nagyon gyorsan az ilyen könyvelési de dolgok. De akkor gondold el, hogy ak igen. Szám Excel táblákat tologató embereknek a munkáját. Posta, mert ugye akkor ezek szerint, hogyha lesz olyan hogy önvezető autó, akkor elhozza neked a postát is. Hát persze, csak az önvezető autó. Tehát a, akkor már nem postások kellenek, hanem bodyguard az önvezető autónak, mert az első dolog az, de nagy valami ez egy kalóz kalóznépség elkezdeni kifosztani ezeket. Igen. Igen. a az izét az, a postakocsit. Visszatérünk a vadnyugatra. Ezzel pár országnak ehhez még fel kell nőnie. De tényleg ezek, ezek ilyen nagyon durvák. Uh -huh. Nem tudom, hogy tudod-e, hogy például már van mesterséges intelligencia, ami, ami már reklámot legyárt. Aha. Tehát, hogy mi az, amit az emberek nagyon szeretnek, elsőnek, és egy autóreklámmal csinálták uh -huh. ezt meg. Azt hiszem, hogy egy Lexus csinálta meg, hogy egy mesterséges intelligenciára bízta a reklámot, és az volt, hogy például a mérnök végig az autót. Tehát az uh -huh. embereknek nagyon fontos az, hogy valaki büszke legyen, egy tudós, büszke uh -huh. legyen az ő, amit kitalált, és hogy ez a, ez a illető, ez keleti legyen. Uh -huh. Valamiért a japánnak, az ilyen keleti tudósoknak hisszük el azt, hogy ez tényleg nagyon működik. Uh -huh. És akkor meg leforgatta, illetve leírta azt a program, hogy mit szeretne, hogy megvalósítsa. Aha. És akkor nyilván, hogy itt az internet videóiból rakta össze, aztán utána ezt leforgatta a a Lexus. De amúgy tényleg olyan a reklám, hogy minden egyes pillanat nem véletlenül történik, és minden úgy történjen, ahogy te egy autóreklámban elhíd és látni szeretnél. Hát a izét is írják már, ugye ilyen hírodalakra cikkeket aik írnak, Igen. nagyon sok ilyet. A azt is már átvették. Ugye a izéről beszéltem én sokat a, a videóban, a, a, a képgenerálásról, hogy képeket hogy tudnak már csinálni, arcokat, stb. Tehát nagyon-nagyon sok mindenhez értenek. És és tényleg nagyon kevés munkahely tudok elképzelni, ami védve van attól, hogy idővel, nyilván nem holnap, hanem mondjuk 20-30 éves tábladban, de hogy nem tudná átvenni egy, egy robot okay. a, a munkát. Ez így van. És ugye itt az a, az a nagy kérdés még ebbe az egészbe, hogy ez hogy fog végbe menni. Tehát ennek azért fokozatosnak kell lennie. Uh -huh. Más, hogy nem is tudjuk így, mert ezek a robotok előtt még nagyon gyerekcipőbe járnak. De, de aztán lehet, hogy olyan rohanó világban élünk, hogy robban majd a ezen nekünk, és... Hát szépen lassan fog itt is, meg ott is robbanni, és akkor mindenki úgy lesz fel, hogy hát, én nem vagyok izé, nem vagyok taxis, az én munkámat nem viszi el, hát én bonyolult dolgot csinálok. Azért, ha nem lenne munka, azért azért nem nagyon sok ember, egy hétig, két hétig úgy gondolom, hogy ha nem dolgozik senki, az tök élvezetes. De mm -hmm. utána az ember ezt nem elkezd érezni, hogy fú, már, már azért már csinálnék valamit, ami... Tehát azért persze, a munka persze. mint olyan, szintem örökre meg fog maradni, csak szintén pont ezeknek a robotoknak a bezérlését fogod irányítani. Hát igen, mindenkinek a robot tartónak kell menni. Csak az a baj, hogy hát 1 millió dolgozóra hány robotkarban tartó egy fog és hány milliárdan vagyunk. Tehát igen. ez is egy, ez is egy nagy, nagy jövő kérdése. Hát meg az, az a baj a robotokkal, hogy nem alszik, nem megy kipisilni, izé nem születik a gyerek. Még? Még? <laughs> Hallod? Elomász megcsinálni a, meg a Neurolinket, és itt ponton a robotok vagy elkezdenek bemászni a, a húsvérembertestekbe és átvenni a hatalmat. Bennem. Ilyen van. film biztos volt már? Volt, nem Nem is, is. egy, igen. Na, gyerekek, köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Lejárt az idő. Elindult a klipcsatornánk. Igen, már van fönn két klip. Már két klip fenn van, és majd érkezik a többi is. Remélhetőleg eljutunk majd arra a pontra, hogy a, az aktuális hétnek a klipjei már a következő heti adás előtt fönt lesznek. Például most. Például most. Hm? Rajta vagyok. Hajrá. Na, köszönöm szépen, srácok, itt voltatok, aztán találkozunk legközelebb. Jók legyetek. Tartsátok Sziasztor. jó szokásatokat, és ne felejtsétek el feliratkozni Attihoz, a Shiring Gaming-re, mert Ú, igen. fontos. És a Facebookon is a Pirittos keressétek, és kövessetek minket. Vigyázzatok a héten! Ciao.